Kapitola 50. O den později na vzdáleném světě sbírala Helen Greenová za vlahého soumraku houby. Přešla malé návrší, jen několik kilometrů od městečka Rebút. A pak zaslechla po vzdech, něco jako hluboké vydechnutí. Helen ucítila na kůži závan větru. Otočila se. Na trávě stál štíhlý, tmavý muž. Po jeho boku stála žena a vypadala, jako když sem patří. Kročující návštěvníci tedy nebyli celkem nic výjimečného, ale málo kdy vypadali tak zmateně jako tihle dva. Nebo tak špinaví. A málo kterým z nich se nad oblečením bělala námraza. A snad žádným poutníkům si ještě nad hlavami nevznášela obrovská vzducholoď, kterou vedli na lanech. Helen napadlo, jestli by se neměla dát na útěk a raději nikoho přivést. Muž si zasmínil rukou oči proti slunci a zeptal se: Kdo jste? Jmenuju se Helen Greenová. Ale ne, ta blogerka z Medisnu Doufal jsem, že se tady s vámi setkáme. Užasle se na něj podívala. A kdo jste vy? Nejste další výběrčí daní, že ne? Toho posledního jsme vyhrali z města. Ne, ne, jmenuju se Joshua Valiente. Ten Joshua Valiente? Ke své hrůze ucítila, že se červená. Žena, která stála vedle Josui, prohlásila přehnaně zoufalým hlasem. Dej mi sílu. Joshua by odhadl, že Helen Greenové ještě nebylo dvacet. Rudozlaté vlasy měla upravene, upraveně z česány z obličeje a v ruce nesla košík s nějakými houbami. Oblečená byla v košili a kalhotách z měkké, jelenici podobné kůže a obota byla v mokasínech. V davu na prvo zemi by se rozhodně nestratila, ale na druhé straně ani nevypadala, že by vyšla z nějakého muzea koloniální éry. Ješu asi uvědomil, že tohle není nějaká krátkodobá rekreace ve stylu průkopnické minulosti. Helen Greenová byla na světě nebo na světech něco nového. A navíc vypadala kouzelně. Jakmile jednou místní zjistili, že se nejedná o žádné kriminálníky nebo lupiče, nebo, což by bylo ještě horší, zástupce federální vlády, která najednou zaujala vůči kolonistům nepřátelské na postavení, najít v místo k ubytování bylo snadné. Když Jošua viděl, jak místní obyvatelé vítali dokonce i tuláky, jak se jim říkalo, nebo trochu podivně vyhlížející lidi, kteří se po dlouhé zemi potulovali bez nejmenšího úmyslu se usadit, a jako takový byli pro místa jako rybut zcela nezajímaví. Ale v takových společenstvích byla vítána každá neznámá tvář, která mohla vyprávět nový příběh, i když zůstávala jen krátce. Stačilo, když ten člověk na oplátku za obytování a jídlo pomohl při práci na poli nebo nasekal trochu dřeva. Večer seděli Joshua a Sely sami u ohně pod temnou siluetou Marka Twaina. Ti lidé se mi líbí, ozval si Jošua, Jsou rozhodně příjemní, citliví a dělají to tady správně. Cítil se tak proto, jaký byl a to si taky uvědomoval. Měl rád, když lidé dělali, co bylo potřeba a dělali to pořádně. Jako tady, když tuhle komunitu budovali správně a systematicky. Tady bych mohl žít, pomyslel si ke svému vlastnímu překvapení. Seli se ale už klíbla. To ne, tohle, tohle je starý způsob života nebo jen napodobenina. Nemusíme orat zem, abychom nakrmili spoustu lidí. Nemáme přece už jen jednu zemi. Máme jich nekonečný počet a ty mohou nasytit nekonečné množství lidí. To už to lépe pochopili tituláci. To oni jsou budoucností dlouhé země, ne je ta tvoje tvou proslulostí zmámená faninka Helen Greenová. Podívej, navrhovala bych, abychom tady zůstali tak týden, pomohli přížních a placi vybrali v zásobách na cestu. Co říkáš? Pak se vydáme domů. Ješua se cítil v rozpacích, ale nakonec přece jen neřekl. A co potom? Dopravíme domů Lopsanga, nebo alespoň to, co z něj zbylo na palubě Marka Twaina. Nemluvě o kočce. Ale pak určitě bych se chtěl vrátit na dlouhou zemi Víš, s Lopsangem nebo bez něj, všechno to tam čeká. Celý ten čas, od dne na zem vkročení, jsme povrch dlouhé země sotva poškrábali. Myslel jsem si, že ji znám skoro celou, ale než jsme se vydali na tuhle cestu, nikdy jsem neviděl trola, nikdy jsem neslyšel o šťastném přístavu. Kdo ví, co všechno se tam dá ještě najít? Vrhla na něj svůj typický kosý pohled. To jako navrhujete mladý muži, že bychom my dva mohli zase cestovat společně? V životě něco takového žádné jiné lidské bytosti nenabídl. Ne, pokud se ji nepokoušel zachránit. Opatrně se vyhnul přímé odpovědi. No, je tady trhlina. Dlouhý Mars. Kdo ví? něj jsem o tom přemýšlel. Vkročíme dost daleko tam někam a třeba najdeme Mars, který je obyvatelný. Začítáš, začínáš slenit. No, přiznám, že jsem přečetl hodně sci-fi. Ale ano, máš pravdu. Nejdřív zkontrolujeme medicine. Podíváme se, jak na tom lidé jsou. Taky bych tě, seli hrozně rád představil sestře Agnes. Usmál se. A sestře Georgíně, mohli bychom si popovídat o kýcovi. A pak, až k 2.0 vypustí svého Marka Trajna, mám v úmyslu být na palubě. I kdybych se tam někde měl schovávat s tou zatracenou kočkou jako černý pasažér. Celé vypadala zamišleně. Víš, když jsme byli dětmi a lítali jsme kolem jako splašení, používala naše matka jedno Je to jen legrace a hra, dokud někdo nepřijde o oko. Nemůžu si pomoct, ale něco mi říká, že když budeme dál spoléhat na své štěstí a hrát si s tou novou hračkou, které se říká vesmír. Dřív nebo později se zhora se veliká noha a tvrdě si na nás došlápne. I když bychom se možná stačili podívat nahoru a zjistit, čí noha to je. Dokonce i to by bylo zajímavé, usmál si Jašua. Když se připravali k odchodu, vydali se najít Helen Greenovou, která byla první, kdo je tady více méně lidsky přivítal a teď se s ní chtěli rozloučit. Helen byla uprostřed svých každodenních povinností, Podpoží si nešla, nesla štůsek od čt, od čtených knih. Vypadala spořádně, schopně a vesele a žila si svůj život sto tisíc zemí od místa, kde se narodila. Zdálo se, že je trochu nervózní, jako ostatně pokaždé, když se ocitla v Ješově společnosti. Odhrnula si vlasy z čela a řekla: Je mi líto, že odcházíte tak brzo, takže kam máte namířeno? Zpět na barvo zemi? Do Menisnu, přikývl Ješova. Vy odtamtud pocházíte také, že? Pamatuju si to z vašeho blogu. Máme tam pořád známé rodinu. Ale Helen se najednou zamračila. Do Menisnu? Vy jste to neslyšeli?